Amanții Cui să-i fac confidență despre ei? La patru ani, Sir Leslie Howard, robit de doamna Betty Davis. Cu el am mai avut relații, dar m-a înșelat cu Julieta și m-a traumatizat. Sub bombe, Ștefan Zweig, dar el iubea numai regine. Stoarte! Antoanete, când l-am reîntâlnit, dialoga cu Dostoievski, cu Balzac, cu Dickens și nu-mi de atenție. De cine să mai spun? De Thomas Mann, aproape cu cuprinzător, de Zavaidoc, Ibrăileanu, Brel, de Bansangou, cu ciori întunecate în minte, dar și cu soare în penel. Cu domnul Einstein mărturisesc că am cochetat un strop, dar avea plete și chelie când l-am cunoscut și relativ îi erau ochii. Mi-e cam rușine să-i înșir pe toți că dacă află lumea, mă pune în colț.